قال الشيخ المألك أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا به وتصويا تبقى سمي بين الزوجاتي. Wajibat wa la yadhullu ala waydil maqsumi laha li ghairi hajatin atu bahagia mata Ha, tubik satu hukum katanya nasbah bagi orang mempunyai ibu berapa oleh isteri kurang-kurang dua ana hingga ke tiga empat ha, hukum mari kata wa dan bermula <coughs> dan bermula persamakan Ataupun menyamuhkan Filqasmi Dan bermula menyamuhkan pada gilir Baina zawjati Antara beberapa isteri ha, Ini boleh kata jamuk ma faukul wahid ni Bukan nanti zawjah kita maklum produk jaga tu kata jamuk bila perkataan jamak kua-kua tiga wal hasabih hukum gile Itu bukan nasi sapa tiga bila dua pun kena gilid dah ha nah, tu kata dengan jamak tu kau panggil ma taw wahid ah ha, was taswiyatul qasmi bainaz zaujati taswiyatu tu mubtada khabarnya wajibatun ah ha. Dan bermula... Menyamukkan pada gilir... Antara beberapa isteri itu... Hukumnya... Wajibatun... Wajibiyah... Wajib atas siapa? ah Tak soreh mata tu Hasiyah tulungkai kata... Wajibatun ay ala zawji... Wajib atas si suami tapi suami al bali wil abili ayaka ha, situ nah anilah makna kata kita orang lelaki ni jadi hukum tu banyak sangat sakut pauhnya nah ha, nah masa kita soleh tak ada lagi hukum ni ha, bila kita punya isteri seorang tak ada lagi hukum ni ha, apabila punya isteri dua hingga ke atas ke ha, hukum ni marilah ha, nah tasbiyah ...fil qasmi bainal zaujati wajibatun. Wajib dah lah. Haa, ah, baik. Lepas tu... ...ayam boleh tu bih kata wajib itu. Nah... ...kata dalam hasiah tu... ...qauluhu wat taswiyatu fil qasmi ila akhirihi mahallu wujub at-tasmiyah qasmi bainaz zaujati in kunna harah irakhullasun aa tu masalah ya ada ada apa ada perbahai pula kata wajib uh, menyamah pada gile itu tempat kata wajib menyamah pada gile antara isteri-isteri itu ialah hasilun Sabik mesti ia Ikunna hara ira Khulasan Jika adalah Keliaan mereka itu Zawjah tu Hara ira, Segala perempuan merdeka okay, Dia itu berhukum sikit lagi tu uh, Boleh uh, Isteri itu Segala perempuan yang merdeka dan segala perempuan sahnya ayah ha, hukum tak serupa tu hak kata wajib bersama pada gile tu ha, antara segala isteri ikunna jika adalah mereka itu azwaj tu harairah ni gab dan wainah kopak ha? ngan patah ni tak tanwin ah ha, kopak pula nasak ha, dengan tidak tanwin kun nahra irah segala perempuan isteri itu yang merdekoh bukan sahialah dengan akadnya khullafan ah jamak tu khullafan pu alu ah dia fa'ilin fa'ilah ah pu alul li fa'ilin wa fa'ilah ah jamak datang tahdzil pu an mufrad boleh jadi iko fa'ilin fa'ilatin ah sini khullafan jamak pada khalisatin Uh, segala perempuan merdeka yang uh, khullafan uh, apa dia perempuan merdeka yang suci maksud suci ni mana tak ada bercapur dengan uh, apa dia sahylah nak keluar ibadah ao atawakun ima'an khullas ah atawapun uh, segala di berapa sahya yang uh, khullas yang suci maksudnya uh, tidak capur dengan merdeka Yo ya, orang ni, kita kerti dulu masalah kita dok kata tu kena gerti, tak, luar, baru kita kerti hal luar bau cepet. Nah, yo kayak patoh-patoh tu kita ada buah masalah luar kita ada dah. Nah, nong jadi mana orang ni dia terbahagi kepada tiga, mudah-mudah kata Nah, sama ada lelaki baik, perempuan baik lah. Ada orang yang merdeka penuh. Ah, tu kanak ki merdeka yang kulas tu. Bagi kita ni, nah, kita sekarang ni tak ada dah sahio. Oh. Sama ada lelaki baik perempuan baik semua ni orang merdeka. Kalau lelaki panggil hurun kalau perempuan panggil hurratun. Jamak dia kharaira. Ha segala perempuan yang merdeka. so. Yang kedua nya imaun jamak pada amah. Haa, kalau lelaki ha abid ibad jamak pada abdin. Haa, segala sahya. Ha orang ni ada kala sahya penuh-penuh -penuh sahya. Lama lelaki, perempuan ha, nah. Dia panggil Sahya lelaki, abdun Sahya perempuan, amatun Manakala ramah, jamuk ima'un ha, Ada Ada kalau sahya Ada kalau orang ni ha, Atas diri dia tu, sahya gati Medeh kau gati ha, Ada ke balas tu, dia panggil mubah Lah mana? Pada asalnya satu orang tu Jadi sahya dua orang tu mulu Masalah dia boleh dengan jalan pesakar kau Atau apa dia pakat beli kau Apa dia nak beli lembut kan? ha, 5 ribu seorang Beli lembut sekar kau 10 ribu Pakat mu 5 ribu, aku 5 ribu ha, Jadi tuai 2 orang Dia panggil Ataupun lemus 9 uh, ribu Pakat tiga orang 3 ribu seorang tiga orang dia beli lembut sekar Tu asal nak pandai Sahya yang sepengah menata ada segi satu segi tu Tiga orang pakat ataupun dua orang pakat Dia beli sahaya sahaya ha, Lepas tu bila dia beli dia orang panggil tuan dua lah Tuan dua Tuan tuan penghulu tu dua Tiba-tiba sahaya kata aku nak berdeka bahagia aku ya buat amal yang berdeka Dia kata aku berdeka lah mung. Dia kata sahaya dia ha, Jadi tubuh sahaya tu jadi berdeka lah Bahagia sahaya ni Pak sore kursi tak ada medeko tak pakai sahaya repanggil orang, orang tu tu sahaya setengah medeko setengah ah ha, tu repanggil repanggil medeko tidak tidak bersih tidak sepenuh ah ha, tu salah kepada tu orang ni ah ha, tapi zaman learning tu tak kenal lah sahaya tak ada bagi kita tak kenal learning tu gapo calling atau kek ah ha, tu orang medeko belako Nah, orang ni harta banyak dia panggil orang nak upah kerja barang dia harta banyak, kita pergi masuk kerja, makin upah, ha, kita jadi koli, wakili daripada dia panggil koli ha, dia tu, taukil, panggil toke ha, kerima Arab lah kau tu, wakil lah, kita jadi koli ha, nah, kalau taukil bagi kepada kita ha, panggil toke ha, bukan tukar, duk kekong kekong tu Ah, ha, tawkil daripada Arab jadi Melayu kata toke. Mana dia lah wakil okay, kita buat kerja dia di samping tu dia beri upah. Ha, ni tak ada penat apa. Walaupun di hari ini saya tak ada tapi hukum masih ada. Ha, dalam Quran apa duk sebut-sebut. O ma malakat aimanukum atawfun perempuan-perempuan yang kamu milik. Ah, tu saya ha, tu. Nah, al tak ada. Tak ada nasah apa hukum. Cuma orang yang tak ada hari ni. Saya tak ada hukum tak ada nasah. Sekiranya kalau ada pula gap,nya berlaku peperangan ugamu kita katakan. Ha,nya berlaku peperangan ugamu lepas tu, ha, bila berlaku perang dia menaikkan Allah balik menaiknya takatnya tauhid balik ke Allah. Ha, tu jadi saya lah. tu ditutup saya pula tu. Lah. Nah, pada Nabi hari tu tengok perang Badar. Ha, tengok boleh sangkat si kufak 70 orang. Ha tu ama sopo apa ke berapa kali perang boleh takat Tawan ha, perempuan dijadikan hamba takat budak-budak dijadikan hamba manakala takat orang, orang lelaki tua ha, Hukum hukusaraq boleh pilih antara empat perkara ha wa imon wa penuka wa tukar tebus ha wa imon bayar tak harga wa imon nak berdegak saja wa imon bunuh ha, banyak tu tu hukum macam sajalah tu asal ini lah, tak ada Bila tak ada Perhukum ada ha, Bila hukum ada itulah Kita mengerti hukum kebajikan besar Walaupun tak boleh nah ha, Perkara tak ada ha, Mana sinilah Mari masuk sini kata Klik kepada masalah Satu orang Beristeri Yang isteri dia tu Dua kau tiga kau empat Isteri dia Medih semua Itu hara ira Kullasan Haa Baru nak utihak kita, kita, kita situ lah mana pun atas suami wajib mesti gile wati, Mesti samur pula dah tu ha, Bukan suka kata wajib gile Wajib menyamui pada gile ha, Ni kata takut ni takut tak samur Kau berdasar kau tu ha? ha, Malaikah dia mau berkira percara Dengan ahli dia mau ha, Dia mau meredah pergi mari tu Lain hal lah tu Aku ha, fikir haksa dulu Au ima an khullafah atawa uh, segala sahaya yang sepenuh yang suci sepenuh maknanya seorang tu berkahwin isteri dia tu sahaya dengan bahawa si suami sahayakan hang supo tu juga wajib samo pada gile kalau semalam semalam, semalam belakok kalau dua malam dua malam belakok ha, wajib samo dia ha lepas tu masalah gik kata sikit lagi falaukan nabi hinna hurratun wa amatun apa kata pula maka hak kata wajib sama tu itu dia rupa masalah maka sekiranya kalau ada lah bihinna pada sekaliannya itu sekalian apa sekalian zaujat tu orang tu punya isteri dua katakan ah hurratun seorang isteri perempuan merdeka wa dan seorang isteri lagi perempuannya nya sahya ini tersaung masalah hak dia boleh Ah, ha, berkahwin dengan sahaya lah Misalnya orang tu tu dia ada cukup syarat Boleh ber beristeri dengan sahaya Haa tiba-tiba terhari kerja kemudahan Bini pula sahaya lagi boleh perempuan berdekor Ah, ha, sekarang Isteri yang berdekor sahaya Sahaya sahaya Haa hukum kata macam mana tu wala ha, tajibut taswiyatu maka tak wajib boleh menyamakan tak wajib boleh menyamuk gilil wajib dah wa ikanal wajiban dan jika adalah gilil tu wajib ah ha, tu wajib tak gilil salah tapi menyamuk tak wajib ha, tidak kata dua balalun dua ladin sa dak tak mesti samalah kata dia kalau kita bila bila tak wajib boleh menyamuk walil hurrati maka aa, bagi isteri zaujah yang hurrah lailatan dua malam walil amati dan bagi isteri yang sahya itu lailaton semalam ah dah tak wajib sama hukum kata wajib sama saat ni lemat kata watas wiyatu baina zaujah wajibatu jika zaujah tu Perempuan-perempuan apa? Mendekor semua Ataupun Isteri itu Sahaya semua Itu wajib sama ha, Kalau ada isteri itu Sahaya katik Orang mendekor katik Tak wajib sama Gile gila wajib Ah ha, Ya tak ni Nah ni kita ambil tahu hukum Allah ha, Kita tahu hukum itu Kebajikan Sekalipun kita tak dapat amal Ah, ha, Jadi dia, dia. Ah, ha, lepas tu dia kata lagi, Walau mustauladatan wa mba'adatan, walaupun, apa dia ni? Walau kanatil amatu. Walau pasahiyah tu tu, isteri hak sahiyah tu, walau pasahiyah mustauladah pun. Mana tak wajib sama. Apa pula dah sahiyah mustauladah. Sahiyah jadi pakai oleh tuan pengulu. Ah, ha, boleh anak. No. Dia panggil sahiyah mustauladah. Ah, ha, waktu dia nak jual tak boleh lah. Ah, ha, bila boleh anak, no, jadi panggil ma, no, anak no, tu pengguluk. Tok mulu tak ngulu takleh nak jual sahaja tu. Ha, bila mati tok mulu sahaya dia jadi merdeka. Ha nak jual tak boleh lah. Panggil sahaya musta'ladah tu baik anggit. Wa muba'adatan. Ha tadi sahaya muba'ad. Kalau lelaki muba'ad, manakala perempuan macam itu tak ni, muba'adatan muba'adah dia panggil. Pemisah tadilah. Walau gitu pun tak wajib sama wala ha, tajibut taswiyatu bainaz zaujati fit ah betul tu tak wajib we dan tak wajib oleh menyamua antara isteri-isteri pada ambil kesukaan tu ah ha, hok tu tak wajib gile tu wajib samo tu wajib adapun pada ambil kesukaan tak wajib samo tu ah ha, ha, ha, ya tengok deh bi wato ein bi wato ein de nga woti ko abu gurau-gurau ado, ha, asawe ada gileh. Oh, Oleh nunggu gar dan tak gurau, ha, tak leh eh ya? ada tajah <laughs> hukum. Masya-Allah jelas jer ya, ayat. Ha, dak itu kan. Anak kata, nah dia tak tahu." Ha, apa, tak gura, apa, ha, dia lihat nunggu apa apalah dan tak gurau har apo tak tahu situ. Ada, tak ado wajib sama untuk ambil sukaan eh, tu kata dia. gile tu wajib eh. Ya? Ha, lah tu. Lakinna ah tak tak wajib putusan nun ah disunatkan dia weh ah akad tasmih ah taswiyah bainaz zaujah fitamattu ah tengok tahu Pak tuai tentang apa ni hati Kasim serah dia tak sama tu dia mahu kata dah wala tu wala yu'akhadhu bima qalbi ila ba'dihinna ah salah apa weh Ah ha, seorang suami punya beberapa isteri tiba-tiba hati tu nyegir dak ha, kasih serah lebih tak sama dah kata dak kecek buku wajib sama ni pada kasih ko wajib sama juga ke ai tu tidak tidak diambil salah tuala yu tidak diambil salah eh uh, akil seorang suami bi lil qalbi dengan cenerung hati kasihlah kita panggil ila ba'dihinna kepada setengah-setengah mereka itu zaujah. Ha, ada dalam-dalam bukan tak bukan ada apa ni kasih samo ada tinggi rendah gitulah deh Bapak tu boleh tak salah tu lian hadza amrun tahriyun kerana bahawa ini apa ini mailal qalbi ila ila ba'dihin tu orang panggil perkara bahasa terkeras hak tuhan hak tu bukan ikhtiyari hak ikhtiyari hak gile ha, kalau gile tak sama salah ha, ah habak ni perkara ikhtiyari ah ha, tu dia ada pun masalah kasih menyerah hati tu hak tu perkara qahriun dia panggil perkara bahasa terkeras daripada tuhan ni nah, awak wis sama ta'allih hmm, dia panggil perkara ittirari panggil gak Amrun qahriyun Kalau dalam usul ini panggil itirariyun Bukan ikhtiariyun Apa dia? Ambil ini lihaza ta'lil Mereka kata li anna haza amrun qahriyun Itu selalu senang Wa li anna haza ni amrun qahriyun Sabi'ni lah Kana ayin nabi Sallallahu alaihi Wasallam sallam Yaqul sebab tu Nabi SAW ada seberdo ai ti Dalam doa dia tu dia mengadu ke Tuhan, Allahumma ya Allah ya kata, haza qasmi fi ma amliku. He Tuhan, ninjo agilek aku ni pada barang aku milik. Aku boleh gile, aku boleh bersama pada barang aku milik. Apa barang aku milik? Hak ikhtiariku bulan hari semalam-semalam isteri dia 9 ke akhir-akhir ni. Ha, isteri dia tu banyak belah-belah bukan dia 9 cuma kalau dak kata isteri dia 9 tu masa dia wafat. Masa Nabi kita mati sallallahu alaihi wasallam tinggal isteri 9 lebih masa tu. Ha, isteri bukan 9, isteri dia banyak. Hak mati belum pada dia Tak ada kira lah hak mati dulu pada dia Hak dia cerah Apa ada Hak dia cerah Apa ada Hak mati dulu pada dia Pak Khadijah okay? Mati belum pada dia Dan beberapa lagi Orang isteri Hak mati sebelum dia Kalau kita Hak kata Isteri Nabi semilai Semasa dia mati Tinggal isteri semilai okay? Jadi kita kita. Pak kata Isteri dia semilai je Tak Ah tu ya berdoa lah ya Allah ya Tuhan inilah giliran pada malat pada barang yang aku milik. Ah sekadar inilah ku ni bima jamliku wala amliku kata dia. Ah inilah doa ia ni. La mayalumu zalumu manakala masuk la lanahiladua'i ya pang la zalumni Maka mintalah jangan aku celakan aku pada barang yang engkau milik dan tidak aku milik Ah, ha, Baru hak kau milik, hak aku tak milik Apa maksud Nabi SAW Yang ini baru hak aku tak kuasa pun jangan celakan Supa hati itu dia, dia kasih Bila dia tanya dia, siapa ha, orang yang kau kasih sekali Dia jawab Aisyah ha, Dia betul, dia kata betul ya ya kejap dia aja sudik banna dia banna aman dia siapa hok dia akan kasih sekali aisyah je ha, daripada lelaki hok kasih sekali siapa dia Abu Bakar sok dia ha tengok ya kecek tu tak payah kita belok dah <tuh> itu kan aa ha, dia ya kecek tu ha kalau kita buku masalah cenderung hati kasih ni ana wak samo ta'allih dah kalau Tuhan tekas serupa tu, samo juga sembilan tu asiyat dia ya allah Ha, aku tak puasa menjaga celah lah kat aku Barang kau milik, hak aku tak milik Ah, ha, tu dia Buku kasih ni, aku tak nak buat apa ni Buku ni muncapak lah hati aku sendiri Hmm, tu dia Haa, tu lah tu kata Masalah condong hati kasih tu Tak wajib, sama tu Kanak ni perkara je bahasa terkerasi Haa, Allah ta'ala kanak kibla tu lah tu Nah, hmm. ha, baik Haa, baik Ha, kemudian klik mari kepada kalam sunnah capung dengan syarah. Lalu syarah kata wa tu'tabarut taswiyatu bil makani taratan. Jadi tak kala kata wajib sama saat ni tu. Bila wajib sama pas nak kira sama kira gimana? Ah ha, dia kata wa tu'tabarut taswiyatu bil makani taratan dan di iktibakan menyamakan itu dengan tempat iktibar dengan tempat hmm taratan satu ketika wabiz zamani dan dengan masa taratan ukhra satu ketika lagi kira kira masa ah ha. baik kalau itu masalah tempat lagu mana ah ha. pada tempat menyamakan pada masa macam mana Ah ha, kataonya <Susuk> dalam siapa <Asiyah> kata Kauluhu watu aja baru bayaduru alaihin Nabi Masjanihinna maka begile tu daraya duru tu ambek ha, liling mana begile lah maksud kita kacak pak ni kita kacak begile dan maka gilir ia zau suami alaihinna ala zaujat di masjidinah ha dia mereka itu ha, Dengan ada banyak kawai agak haji ha malam gitu mohonung ha patu ba mana ha, ha jili duk mohonung pula ha tu masuk keliling atas mereka di masjid nabi SAW dia ya, bini saya dia buat rumah so rumahnya dekat tepi masjid medinah tu ha rumah saudah rumah aisyah rumah hafsa rumah apa dia Zainab binti Jahsyid dan rumah Ummi Salamah ada dekat di Masjid Madinah tu dililing kat rumah dia aa wayaduru alaihi annabi maka maka begilih ia atas mereka itu di tempat kediaman mereka Haa, buat rumah tak situ ha situ au ataupun boleh juga aa au yad'uhunna limaskani boleh juga ataupun gilih secara tepat berseni panggil ia zau aka mereka itu limas limaskanihi bagi tempat kediaman zau ah boleh juga ah ha, gilih pesahok nu mari ah ha, sah nu boleh hak ni mari ba juga. Juga. Ha, itu juga nah tu dia nah hmm ah ha ah ha, panggil hok nak hampir masa ni hok nuklei ah hapai hok ni mari pula oi ha, hebat tu tapi dua-dua cara sak nanti boleh kedua tempat tu au kata ah ta, atau secara suami gigiling ke atas mereka itu di tempat mereka ataupun secara suami panggil mereka itu mai ke tempat kediaman suami ah ha, boleh juga kali tu dua-dua hok mana lebih molek katanya wal awwalu aula ah ha, dan hok yang tama itulah Ya apa yang pertama ambil masdaya dzur tadi. Ha, ah dawaranhu alayhinna. Ah hajat tamu terlebih molek pada panggil mari. Ah ha, jak ya tengok. Deh. Hmm deh. Ha, ni jangan ni dalalah challenge orang kita terjarahlah pasal pagi mari tu banyak gigi lagi Wa ya? laisa ha, lahu ayad'u wa ba'duhunna limaskani ba'dhin minhunna. Ah tak leh aku tu. Hak kata boleh sah ni ayyad wa atyaduhunna limaskanihi ah ha, mana suami dia ada rumah suami yang ada rumah tu patut isteri baik pilih di rumah suaminya ha hok ni pelik apa ha, ingat hak nomari ha saja ah kalau gini boleh ke tak kata dia wa dan tidak harus baginya bagi bagi seorang suami tu ayyad wa bahawa panggil ia akabadhunna aka setengah-setengah zaujat lima skali ba'd di, di tempat ke setengah-setengah min pun haa, tak boleh lah tu misalnya kita misal ah seorang isteri dia tu haa, nama si Fatimah ah seorang lagi nama si Khadijah masalan lepas tu suami buat gila sana duk mu Fatimah panggil Khadijah mu Fatimah ni ah tak boleh lagu tu nah itu ah tak boleh cara tak benar benarlah gitu Dalak keadaan begitu pun bukan tak leh langsung illa bir riba. Ha. Dek dengar ni ngareb dok apa. Lah Hana Fatimah nak panggil ke dijah main muhuni. Ha ikut. Ah. <laughs> anu tadi Anu ape kena reaksi moleh hatu ah. nah, tak apa tadi. Ha boleh illa bir riba bukan tak leh langsung. Ah ni makna adatnya mana, mana sarok nak jaga hati ya. Karena pesan perempuan daripada awal lagi sebut nak bini tu oh ketar kena. <laughs> nak kita ke? Ah bunyi kabar ke Usaik pun oh, pinlong dah belat. <laughs> nak kita kan Oi okay, Usaik walolah ada ngak kabar abangmu ni. Ah yana bunyi ah bunyi sepodok ah dia nak cari sarang lagi. Ah tu kota ranah dah. Kelit apa tangga tu misalnya tak jawablah tak tahu ke buku upah tu nak kata ah hmm ah nak berpelik ah sihat ah nak ah nak jatuh ni ni apa dengan berita karut lah hmm tak payah nak bakal ni naluk <guluh> dia ayat tu bunyi berimu tu ah nak no, bunyi nak cari sara lagi kat mana ah sudah apa nak cakap nak panggil mai rumah oh tak ada badik lah dulu ah tu dia ah wala ke mana pun hukum tu balas tuhak tuhak nafsu tu So, tu ada itu ke? Hmm. Ah ha, baiklah kita mengaji hukum terbalas. tu. Ha tu tengoklah kita lelaki pun bukan senang ha. nah bukan aku ha, nak bini-bini punya bini, kata bini binasunnah, sunnah, ah ha, sunnah-sunnah ngaji ulama. Ha tu dia, syarat-syarat dia tu banyak tu, tak mano lagu ke haram tak padahlah. lah hmm. Dengan nak bini di mula-mula lagi dah tu dia air dah. Siapa kuasa daripada kamu perbelanjaan nak kek kau. silakan kata dia. Ah ha, tak kuasa kuasa Ha nengok gitu. Pas lagi 2 misalnya tu. Ha tun terhukum kita faham molek. Ha dia kata di sini tak boleh walaisalahul lil zau tu ayyad wa ba'dahu tak harus bagi si suami bahawa nak seru panggil Akhir okay, setengah-setengah isteri itu lima sekali ba'dika tempat duduk di rumah setengah-setengah minhunna tak boleh illa malaka biridda. Ah ha, dengan redha tak apalah. Hmm. Wala ha, ayyad'u wa ba'dahunna lima sekalihi wa tak leh juga pasal tu wala manallaisalahu an jadi la zaidah taukid bagi laisalahu tu wala ailaisalahu mananya tak harus bagi si zaug suami ayadua bahwa nak panggil ia akan ba'duhunna kan setengah-setengah zaujat limaskanihi ke rumahnya ke tempat kediaman zaug patu wayam dia dia pergi ia atau pada dia doa sebab kita binasab tu ayadua wayam dia dan bahawa pergi ia zot, suami libab dihina talih. Ha, nah, talih macam tu. Dia suami ada rumah kemah hukuh. Manakala isteri dia dua tak ada duduk sekali dengan dia. Ha, maka, manakala gilir, lagu mana? Dia panggil si Fatimah, mayumah dia. Manakala rumah si Khadijah, dia gi. Haa, talih lah, kat lagu tu. Tak boleh ha, kan? Tu nampak sengit belah lah panggil. Haa, tak? Haa, tak tengok sarak jaga sungguh, sarak jaga sungguh. Ah ha, kita wak silat itu berat kita. Hmm tu dia. Sebab apa tu eh boleh sarak tak benar wak macam tu. Dia kata lima fihi, ai lima kana fihi, kerana barang yang didapati padonyo. Ah ha, itu apa dia? Minat ha, takhsisil muhishi. Ah daripada menentu hak yang meliaki hati. Ah ha, tu dia. Hado tak berapa jinak mana dah awak ha, gitu pula dak jadi qalia ah ha, bab tu syarak tak benda. Kalau bahasa gile bahasa gi kena gi belako. Ah ha, kalau gile hak bahasa panggil mari hak kena panggil mari belako. Jadi panggil mari setengah, lepas tu ruk gi rumah tengah. Ah ha, tidak boleh nak cerita. Ah tengok dah illa billahunna semua tu dengan kaid malaikat redha tak apalah. Dekki kan hak tak redha. Ah ha, habis setengah tengah dia kira dulu pasal lah, mana dia ni. Ke dia ada setengah-setengah perempuan dia sanggup nak jadi aa, isteri. Pasal dia yak tadi ada isteri dah, tak apa tahu dah Ah ha. ha, tahu dah. Pasal dia nak dilik pergi tak leh dia masyhur banyak, ha. dia sibuk dengan kerja banyak tak apalah. Dia tersolat apa tak apa dah. Tiga lek nung kan. Ha tak apa juga. Ah ha dia nak kira dulu tu han dek ogel luar tak tahu ya jan ati nak celo ya anu digolek niso dan anu dan mau jadi pogong ium nama tu ah kung kung kung son ngano gitu ah ha, luar tak tahu ke tak tahu ke hmm. dalek eh? kata belako yang pentingnya atah kira bercarok ah tu dia dengan dua punya dua isteri tiga itu kira bercarok ah ha, kalau kata tak apalah dia tu malam malik dia tak pada Leak num 2, leak num 3 apa, tak apa Haa, tak apa Bagi kait Allah di bawah pun Hmm, tengok, tengok, tengok eh? Jadi ada tu tak apa Tapi kebanyak ke Banyak ke perempuan tu Haa, ni buat perkari Haa Au bi-Qur'atin Tak apa juga dengan jalan Jepuni Haa, ni unni dalam agama kita, dia guna Nabi sendiri, sallallahu alaihi wasallam Dia pakai unni jadi anak sapi nak bawa seorang isteri pun hak nak gi ramai. Dia bahasa dia yo, monok gi hok pun nak gi, nak kita tak telu kata ni. Misal, alamau nguat kata aku dok go mengok lakat. <laughs> Nampak tak? Gitulah. Ha, nak dia sawi apa, -apa pakak nak gi belako ni, si Ghanan, ha Jepun ni. Ha Jepun ha, ni. Aisyah tu pernah Rasulullah bagi anak sapi nak bawa seorang isteri dia puni. Ha, satu kali aku Jepun ni kena tahatu. Aku gi, Aisyah ya. Ha, ha tu Qur'an. Aa ha, tengok dah. Pun di au li gharadin kah? Ataupun kan sesuatu tujuan kah? Qurbi maskani, maskani mayyamti ilaiha. Seperti dekat ya rumah. Ha mereka hak dia pergi kepadanya tu. Hmm rumah ni dekat anu rumah tu jauh. Ha hak panggil mari. Ha ni pasal dekat di. Ha tak tengok. Nabi Ya'qub natahata redha. Atau jamalih adunial ukhra. Ah, orang ni dia comel. Jadi bahasa duk pergi mari ni tak leh bahaya sikit. Ah, rasa kena ulangi, tak boleh ni ulangi. Ya, tengok. Ah, ya burung ketuk ke jalan pun banyak eh. Buruh hantu nanti duk hu. Banyak kata pada lah dia mari, nak jalan, buinya saing kat tengah jalan. Ah, ni sana suami sanggup dia lah tu. Ya, tengok. Ini nak jaga ni tak rabu apa nak tim ngaruanya buat tu buat tu ya nyong juga jalan Ketuk anu ha, nampak lalu alah ha, ha, tu eh masya Allah sungguh ha, itulah dia kita dapat tahu Hukum Allah subhanahuwataala kita kebajikan yang kita tahu ha, itu dia nah ha, baik anila ha, mana kita galak dia baca dua kata nak bini huwai bini dulu eh kok mana maksudnya Kena mengaji dulu lah dalam bahasa Suci ya Hmm tu dia belalah tak kinihau sorah pun. <laughs> Saya tegak asal tiba ni. Ah ha, teman nyo. Ha tidak ka tengok gala ni. Hanya bini belajar mana gapo dak mani junuk ba tak tepi gapo Allah. Ha bab tu tu lah ni. Walha undang-undang tu tak ada kali. Nak bini kena krusuh bukan begitu, tapi boleh kena tilik pada musyarakah kita hari ni bukan. Ha aduh, tak dak pagi pengaduan itu ini itu ini dalam tu dikrusuhkan cara nak bina rumah tangga ni binalah rumah tangga yang ha, apa dia bagi kena dengan dasar agama ha, ah bukan suka nak bergalak madak ha, ah tu dia itu dikira kebajikan dalam kedudukan hidup rumah tangga hidup yang berkebajikan bukan sekadar pore-pore kopi nak suka ria nak aya rumah tangga yang mikwam su suk surahman noh kita ni mikwam suk dunia pakak akhirat ah ha, bak tu kena ada undang-undang agama Ha dia buat kod gitu. Ha, itu dia ada. Ha, itulah di antaranya. Kemudian klik pula solaji hak tadi masalah bersabit dengan tempat. Ada pula wa biz zaman. Ha na wa tu'tabarut taswiyatu bil makan taratan wa biz zamani ukhra. Dan apa dia Sabit dengan apa? Sabit dengan masa pula. Ha masa pula. Ha, nah. Lalu katanya wayahrumul jam'u ah ha, kelik tengok kelas syarah kita Syeikh bin Qasim wayahrumul jam'u ah ha, tengok dalam dan hang tengok sekali kita tafsir dia kata lah, di sini bayah rumul jam'u maka haramlah diatasi suami itu maknanya boleh himpunkan bainaz zaujataini antara dua isteri fa maka albid ha, tak boleh hina himpun pi wahidin pada tempat satu tak boleh illa biridha tengok tu besar sekali malaikat dengan reda tak apa juga sebuah rumah sebuah rumah ada juga Uh, ada juga bahasa orang punya ah uh, isteri 2 3 tapi duk rumah tu lah rumah sekali boleh duk. Ada juga penjaga tu nak temu ni jagaan nah, adillah ni ni. Adapunlah kita temu satu ah uh, seorang so uh, nah dek sekali gi makan keduri puluk sekali gi ke mana sekali gi nak sekali. Ah siapa heran eh. ni mano ni? Ah uh, ni rumah situ. Apa ni? Oh, pada padah mau curi oiak teni. Oh, ya tiga beradik tu. Tiga beradik adik po. Mengamana oh, kata dia bermadu tu tiga tu. Ha, ah, tiga orang tu isteri pertama tua tiga. Ya tiga semua. Ai eh, payah temung tu. Ah, Rusya moleh tu. Kalau ada tua boleh belajar. <laughs> tiga. M mm, boleh duduk sekali dah. Mak tua, mak tengah, mak muda duduk sekali payah temung dia tu. Ha, ah, tu dia. Ha tu, duduk rumah sekali emas kari tak apa. Ha, pakai dia ya pakat biliklah, lepas tu buat petak-petak Ha, tengok masya-Allah. Ah, ha, maka hukum pun dia ya kata begitu. Tak boleh hipung Malaka Redo. Ada Redo apa? Ha, tengok dah. Pati dia kata la syah pula tu wa ya aqallu nau bil qasmi lailatum bi yawmiha. Sekura-kura gile tu, ha. Sekura-kura apa ba? Sekura-kura masa gileran ya, panggil nau nah bagi qasmi bagi waktu gile tu semalam me dengan harinialah ha nah, lailatum biyamin ayat tu Sehari semalam suku ke kurang nak kurang pada tu tak harus katanya bala yajuzu aqallu minha tak leh nah, nak kurang pada tu tak boleh nah, nah. kena sehari semalam wa yajuzu kaunuha lailatan alibih tak apa dan harus uliknya keadaan nya eh uh, atau selatan, dua malam ataupun tiga malam lakinil awalu abdalu haa deh, wa gili semalam mesahari semalam itu abdha pada haa, apa dia hmm, gili dua malam tiga malam katanya wa la tajuzuz ziyadatu ala salati Ah tengok dan tak haruh boleh lebih di atas tiga malam tak boleh eh? walaupun katanya wa inta parraqna fil biladi dan jika bercerai-berai mereka itu Salah apa nama ni Zawjah dia Pada negeri oh, nah Misalnya orang ni Nara seorang Tanir seorang oh, Haa Jala seorang nah Walaupun gitu pun Kata dia tak harus nak lebih Atas 3 maklum Illa ada berada Illa biridahunna Mereka dengan redha tak apa pula Jadi besar tu redha lah dia Faya juzhu Maka harus ia Apa ia Ziyadah ala telat Ha, kalau kata tajuzu tu zuhi nuskah tu tajuz ka yaju Ya. ya. Ha, kalau dengan ta itu zuhi fa tajuzu maka haruh ia ya ziyadah. Ah fa yaju zu pun tak apa sebab masdar. Tak ada gapo boleh ia lebih daripada 3 walau ha tengok dia raya walau mushaharatan wa musanahatan Dan jikalau berbulan-bulan sekalipun Wa Musa Nahatan bertahun-tahun Tidak apa, dia ada Tengok, sepuluh orang pasal duk jauh Ada setengah orang, isteri duduk Mekah Lepas tu duduk Jawi Ha, payalan ni ya senek Kapal ha. tu lupa Ada pernah bertemu satu orang tu Bini duduk Mekah ni seorang Pak Hamda duduk di Malaysia sara. Ha, Pak Imam boleh gile kat orang ni Ha, tengok sini tak apa Weh boleh ke duduk gile lagu tu Ha, nak no sebulan yang kelihatan ni sekali atau kelihatan dua minggu ya ni lepas gila ni bulan-bulan nak kelihatan ni pula ha ni hukau yak siada ni tak ada gapuh daripada walau musyaharatan walaupun berbulan-bulan kita kata walau musanahatan walaupun bertahun-tahun setahun kali ya kelihatan ni ha tu dia nah banyak duit Mekah haa? Haa, setahun kali haa kelihatan ni duit sebulan lebih-lebih ya ada juga mat kelihatan lagi metak duit sebulan lebih nak pergi ke ni ada kada Buat how tak gle? Ah, mesin tar tak ada gle. Jika ha, buat how bawa gle. Walau gitu, betapa asalkah beri bahan ha, lah. Ah, tengok Tapi kena kira cara dulu lagi dah. Nah, bila nak sanggup jadi mana balik perempuan, bila nak sanggup jadi orang sini panggil mo no. anong. Bila nak sanggup jadi mak muda, gak. Ha, ha, no ah, no ada, nak kyo. Ah, mungkin nak ada, nak ada gape. Boleh mana sanggup juga di dia ni nak gile. Ah ha, tiak-tiak bulan tak leh dia ni. Ha, tak apa, tak apa. Ah, ha, ha, tak apa, tak apa. Ah, ha, ha, tiba ridohunna. Saya juga. Ah, ha, tengok. Ah ha, ni kita mengaji betaahu dulu. Jadi kalau kita orang tanya kita pun mudah lah Kadang-kadang seorang pun punya isteri beberapa orang tanya, "Eh, saya ada beberapa ek ni Olah no? ana. saya ni punya dua isteri ataupun tiga. Pas tu dok gili tak sama ni. Ah, lah mana bahasa takut juga ya tu. Ah, ha, bahasa takut. Ha dahlah bila tu puak ada anak ni pada anak ha jadi panjang pio kira panjanglah namanya hanya lepas tu mu tanya dia lah lah anak ha dia lepak dia reba belaka ikut ha tak ada apa wala musyaharatan wa musanahatan wayah lalu ha tu dia kalau gila tu bulan-bulan bertahun-tahun apa tak apalah ha dengan itulah tanggungan tak reda tu wa alayhi yuhamalu qauluhum dan atasnya ala, ala ridawinna atas reda inilah ditanggungkan perkataan ulama Bija wazil qasmi syahran Wasyahran Tepang yang musyarah ha, Dengan kata haruh gila Bula-bula Wasanatan Wasanatan Dan setahun-tahun Haa tu ha, Wanahwi zalika Ada umpama itu Nah apa dia tu Dia boleh baca Wanahwa zalika Hmm Jadi ha, Baik Adapun nak mahu pun semalam Mei itu, nak mengkurai pada semalam dia kata tak leh tadi. Wala ya tabidu lailatin mutlaqan. Dan tak harus oleh mensetengahkan malam. Maknanya semalam Mei tu dikot ni muh niatik muh niat di dalam malam tuluk. Tak boleh apa? Lima fihi min aish Gana ada padanya pada di lailah ni orang panggil apa dia? mengacau Mengharukan kehidupan bisa badi usri dabi ajza illa karena payah nak dobik malam ni aa bepela zaman dulu tak ada jail aa lah ni sudah mudah dobik dah semalamnya 12 jail tempat kita 12 jail aa 2 jail kok tu 2 jail kok ni 1 jail kok tu wala begitu pergi ke hasak payah sebab payah nak dobik hmm malam malan ni bukan ada serupa pula pas malam malan panjang malan lalu tu pakai kerap tak leh apa tu ada nabi sendiri tu sallallahu alaihi wasallam satu malam jimak isteri tu jimak isteri ni? Ha jawab wa amma tawaquhu. Dan pun berkelilingnya nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'ihi atas beberapa orang isteri dia, fi lailatin wahidatin pada malam yang satu, Mu'ayyah, Muhasafiyah, Maimunah. Ha semalam malam tu. macam mana tu? Ha hak tu qam mahmulun ala ridahunna maka ditanggung akadiah okay, akan okay, tawafuh al-nisa'ih atas redha mereka itu. Ya dah tu. Tengok bila dia sakit, sakit kena gila juga. Ah, sakit kena gila juga. Ah, tengok Nabi SAW dia sakit dia gila lagi. Gila mesti kita. Pua dia berat sangat dia panggil segala isteri dia tanyalah mana dia ni. Dia ni buat seduk kau berat macam dah ni. Dia lagi sakit ummu Aisyah. Macam mana? Oh, puak isteri pakat redha semua. Ha, kami kameret lah. Ha, kami kameret doh. Ha, tak apa. Tu dia gi Ma'isyah. Ma hmm. Bila dak sana, isteri pakak dak gi situ tu, pakak dak gi situ tu. Ah, jadah. Menjak umat dia ni. terus segala geri dia semua jadi pengajar pada umat. Giling semua sakit ko giling. Ha, ah, siapa dia bahasa berat minta izin ingat isteri. Ini sakit Ma'isyah Ma lah. Hana, ah ha, setuju. Ah, ha, tak, tak apa. Ah, ha, tengok nah. Ni jadi hukum lah ni. Ha, maka kita mengaji dari segi uh, hukuninya belah pula dia kata bayah rumul jamu bainaz zaujatain fa aktharofi maskanin wahidin illa birridho kita ni tak cerak titik tambah sikit birridho titik bomb maka haram di mana atas suami boleh himpun antara dua isteri maka lebih pada tempat yang satu melainkan dengan ridho wa amma dan apda pun masa pula nah tajalah cakap tepat ta masa tengok pa malam yakun harisan مثلا maka siapa ayminazau siapa daripada sekelah suami itu tidak ada ia yang apa dia harisan ni kita panggil ia, ia mengawal masa kerja malas supaya jadi polis ke jadi apa kadang-kadang kena gilir masa urin orang panggil kena dia kena kerja malas Ha, dia ni pasal kerja malas dah jadi pengawal dah jadi penjaga oleh malas tengah hari dia tak ada dia ni masuk weng oleh malas jatuh gila, gila dia kena weng oleh malas kerja dia hah macam mana nak gila isteri dia kira ke mana maka siapa daripada zaud lelaki tu tidak ia yang mengawal ha, tidak ia berjaga malas ha, ni nak kira tidak dulu hak tidak dulu paralik kita kerja siah hari saja hah fa'imadul qasmi fi haqqihi maka bermula turus yakni asal kerana kita urus di sini kata sya ai asluhu wa ha, maka asal giler fi haqqihi pada haknya hak man ni hak man lam yakun tu ha, asalnya kena kira al-lailu ha fa'imadul tadalailu malam jadi asal malam jadi kita kata mula di ngarih. Ah bukan mengarik ah ha, ha, mula gilih situ. Malat. Patuh hak esok kan wan naharu tab'un lahu. siang itu turunkanyo ke malam. Mana kata kalau orang ni bahasa bukan bahasa tidak kerja malam. Ah ha, peroleh garam agak 3 setengah hari. Ah ha, balik malat Masa awal gilih malam amukun ha, niga ah malam Selasa ada ha, balik. Pas hari Selasa, hari Selasa tubuh malah tu. Jadi hari Selasa lah. Mikki kira, kira hari. Ah ha, hari tubuh. Ha, kalau orang kerja malai, pengawal, malai, pasal kerja malas, apa ha, jadi pengawal dijaga malah aja pasal kerja ah susah kena jaga, kena berjaga dia. harisan dan siapa ie daripada zau tadi tu kana harisan. Adalah ia yang mengawal. Ya kira-kira biasa jaga malak. Ha, qasmi fi haqihi. Maka asal gili pada haknya. Hak manka naharisan ni. An-naharu khna Yang mula di pukul, pukul ni pagi. Ha. Itu maksud dia lagi. Ha. Malik dia lagi isteri. Ya kira di mula di pagi. Faham Allah tu. Wal-laylu lahu. Mula di pagi hari Selasa Di sampah petai hari Selasa Masuk Malai Rabu Malai Rabu tu turut bagi hari Selasa haa, Jadi kotul pula Sekejap tengok Kiru habis tu ah, Ke senek Sedap ke pernah tanya Akhirat esok pernah tanya lah Habis tu takut tu haa, Jadi kita menyanyi sekat kata Orang lelaki ni Boleh bini sekat pak Menyanyi tu saja. Faham lagi? Ha jangan nghen eh, tengok masa gila tu kira tu. Ada mok kerja sana. Kita masa kerja jaga malam, makan gaji kerja malam kita. Jadi polis dan sebagainya misal Ha jadi kira gila lagu nah. Kira gilis tak le pagi Ha tak pagi juga di sapaka temu pagi esok. Malam tu tidur balik siang hari. bagi orang bahasa kerja siang hari, ha malam tu mula dia naik atas dia kira tidur. Ha siang hari tetap ba'ulah. Ha tengok hukum nah dah. Ha tu dia ya hukum hak tu. Ha. Hmm tu dia. Bukek hak kita bila hak dia ikut kita hak le. Hmm. Ha sebab tu dah dia kena ni hukum sampai ngasi suami. Hak isteri tu suku pula ya ada hukum cara dia pula. Ha nah. Ha. <coughs> uh, kalau mana tak keno, balik isteri tak ada tanggungjawab. Ha balik kita katakan, balik si suami ni tak tutur pelataran. Ha, Ayub dosa dengan Tuhan, segi dia salah. Tak ada cakuk giguk isteri tak lah, nak pergi aduh pun situ. Ha, balik isteri pula, ha, dia ada hukum hak dia sambil dengan suami dia tu. Ambil ada gila dia lah. Mana ketika suami digililik sana dia lah Mana ada hukum pula? Jaga rumah, jaga apa. Beg kata amal ni, ha dai muduk lenung, ha dia lopak tandei. <laughs> ha itu salah tak ada. Ha ha ni, abang tu kata masya-Allah. hmm Allah oh, tu lah dalam hidup kita nabi kena pelataran ni semua pahit belakang dengan nafsu ni ha, nafsu dia rasa nak turut cara dia ha, tidak nak duduk di bawah naunnya syarak nafsu sebab tu kita kena jihad akan nafsu tu ha, nah habis wala yadakulul zawju laylan ala wairil maqsu milaha dah ingat hukum lain pulak dah satu hukum pulak mari dah ni duduk balik ke lelaki Katakanlah misalnya hari ini duk balik giliran si Fatimah misalnya <tuh> pak kita duk dalam giliran si Fatimah nak gi ko balek isteri seorang lagi boleh tak? ah betul dia kata dia wala <tuh> yadkhulu dan tidak boleh masuk oleh suami lailalah pada waktu malam tak boleh masuk ala ghairil maqsu milaha Adah isteri yang bukan giler baginya. Ha tu. Alal maqsumilah alilla tu dia panggil ah uh, sifat ah hadah uh, musub. alal zaujatihil ala ghairi zaujatihil maqsumilah. Ata yang lain daripada isteri yang digilirkannya. Ia duduk balik gilir ke Sifatimah. Ia nak pergi masuk. Bawa nak pergi masuk balik Siti Khadijah. Tak boleh. Ia gilir esok lagi balik tu. Malai tu nyo gila tu. Tak boleh. Haa. Nah, Tapi hasiah kata gini. Kau luhu sawabu... Apa ni? Kau luhu laylan. Sawabuhu nahara. Haa. Kama ambarabihi syekhul khatib. Ia anna dukula fil asli la yajuzu. Haa. lil jati wa inna ma yajuzu liddaruratiyah ah kalau gitu ha, dia kata dia betulnya siang ah ha, kerana kiasah ha, ah dah tak boleh hanya boleh masuk tu kerana darurah tak apa seperti kerana sakit ha, dia duk balik isteri ni orang miwayat kata isteri ni dah sakit berat sikit ha, dia pergi boleh satu pergi kerana darurah ah ha, dah satu kerana darurah kerana maradhin ma ku penyata sakit Yang ditakuti dia ni sakit berat ni dan moyat sakit berat. Ha dia boleh pergi, dia duk lepak giliran ni pun bila moyat kata isterinu sakit, sakit teruk. Ha dia boleh maradhim mahu. Kalau tu kaid maradhim mahu ni kalau sakit sikit-sikit, tak leh. Tak le pulo mari. Ha ana sakit kepala. lagi tadi dia tadi dia. Ha jadi tak teruk ana tu. Hmm itu dia. Eh abek tu kan ana tahu pun. Dek wasiddati ha, tarqin ah besangat saya nak merok hmm, curah rokok dia panggil dan wa khawfi ah kita ni tak chiaq nah bin ke apa nah bin dia eh salah sia dah wa khawfi ha. oh, ya, ke tak. Jala tak? Jala. ah ayah bubuh jalan kedah nu haba jalan dah jalan ah ya kena ho lanjut je tak tengok nak apa nu ho <laughs> dan ha, jalan hmm. eh, kita ni tak tak, tak cirak wakhau fi nabin dan seumpama takut ke merokok ha, dia manggil ah dan duduk menyamung kat tepi rumah tu, piumah, tu ha, takut dia ah suami lagi ha lagi ha, ya, ha, kena kemes tak au harifin ha kena kebakaran ha, tu boleh tu pai masa de garuk roh kamping ha tidak hmm tu dia wa ah, ya juzul dukhul fit tabi'in il haja wala yatawaqqufu 'ala dharurah apalah illa Allahumma illa ayyuk malaikalahu alam ma pian harap nak ayat tarano jadi mustasara kato wala yadkhulu tak polah kan? lailan pun jadi masalah jo orang dua bahasa tadi kan orang bahasa piji mengawal ke jaga malam dia kio hari gilak asar dia dia kio sihari malam tu tidur Ha, kalau bagi orang yang galak kerja siang hari, asa ha, tu asar gileg. Siang tu tutup. Ah, apa tempat nak caranya nak? Ah ha, bila kita kata asar tu tu amalan. Ah ha, maka dia nak masuk gi rumah giliranlah tak boleh. Ha, duduk dalam giliran ni nak gibah pun tak boleh. Kecuali karena darurah. Kata darurah tak lagi. Ah ha, ya tengok dah. Insyarok nak jaga. Hmm jaga. Hmm wala yadkhulu az-zawjul lailan ala <tip> tapi dengan akad bi ghairi hajatin ah ha, nak masuk dia ke, bukan kerana lah Ada kalau kerana hajat fa hajatin maka jika adalah ia kerana hajat ah ha, fa maka jika adalah ia apa ia ad-dukhul ha, ad-dukhul ala ghairi ala ghairi maqsumi laha tu Ah ha, itu kerana hajah misalnya ka'iyadati, iyadatin ziarah sakit. Tu nyadah. Ah ha, seperti ha, ziarah ziarah sakit, Dapatinya isteri yang satu lagi tu sakit perut. Ah ha, jikana tu wanah wihada umpamonyo. Ah ha, sapak gapo umpama dia tak wudhi mata'if netak mai barang, wa'afzihi amik barang, taslimi nafaqah kisuruh nafkah wa tafirqati kubz di bagi roti maksudnya makanlah cerita agak nah ha hoh tu <tell> lam yumna minaddukhuli tidak ditegah akan zau itu dari masuk ha ah, tu nah, tidak ditegah daripada masuk tak ada apa boleh masuk lah ah, bila ada kena ada hajat jadi izin oleh syarak Lam yumna minaduhu aili adami tahrimihi hina izin haa, Kerana tidak hara nyunduhul masuk hina izin ketika itu Hina izgana liha hajati Tidak siap ya? tu ha, Ketika ada hajat tak apa syarat benar hmm, Lepas bila masuk gindah saat ni tu haa, Apa boleh nak bersuka ria ke Dah benar dah masuk Ah ha, syarat apa lagi? Hasyar kata wa lahu listimta'u. Ah ha, ada gapo ha. ha, ah? ada gapo? Ba'da dukulihi lil hajj tu. Ha, bila masuk kena hajj, ah ha, boleh, maka istimta' boleh. Tapi lain pada bira'il jima'in. Ah, ha, ha, ha. pelorok buruk kalau tak ada polah tu tu. Ha. hukum kira deh. Li hadis Aisyah ta, kena hadis Aisyah oi. Hadis Aisyah oi ada nak Radiyallahu anha kana Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya tufu alaina jami'an ha, Ya ayak tak Rasulullah pernah sangat dia berkeliling Tawah sini Tawah pada lorak Berkata Tawah ha, Tawah baik silah nunda Ya tufu alaina berkeliling Ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alaina atas kami Siapa kami? kami sini mananya ayzau azwajatihi ummahatil mukminin isteri-isteri dia digelar ummahatil mukminin mok-mok orang mukmin isteri-isteri Rasulullah tu sallallahu jadi dia sendiri tu duduk masa dia duduk gilir salah satu isteri dia keliling tak puak kami semua kagi mak isteri tu isteri ni ya tu pu alaina jami'an paya denu maka dia gi bukan jengok tengok jauh-jauh itu gaga jenguk tengok ja-ja gitu masuk apa saya maka hampeh ie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkullimraati ha ya dah ya tu manggil aiisyah ya gi rumah Hafsah ha gi rumah Safiyah ha nah rumah apa nama Zainab binti Jahsyin ha gih gi ha dan rumah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha ya gih Ha, tapi dia gi tu masa dekat bukan okay, kata jauh. Ah ha, dak masa dekat tapi min ghairi masi masa dekat pun daripada tiada sentuh ai wati. Ah dekat duk dekatlah dak apa ha. tepuhlah dak apa lain pada wati dengan Aisyah ra. So, dia yablugha sehingga dia gi tu hingga sampai ia ilal lati huwa hingga ha, kepada ha, Yang ya iya ya nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya umuha Haa Haa Haa Haa Haa Haa Harinya Alati sini Nak bayangkan apa ni klik pada imra'ah Haa Sampai kepada uh, Imra'ah isteri Ya ia, ia harinya Faya bi tu Indah Jadi lagi sahaja lah Lagi rumah tu Haa Kecak Haa tu baik rumah tu Haa Lagi rumah isteri tu Kecak Situ klik, Haa Lagi sahajalah Kalau biar bermalah klik malah Ada empat gila ke Ha masya-Allah. Inilah. Nah, Jon tu, tu Nabi ni hal tak manusia kalau tak malaikat susah nak tiba rumah tangganya tak bini. Tapi <tabi> buat kafir tu, dia kata kalau rasul sungguh kan tak malaikatnya. Orang apa rasul pun ni makan minum pun kita. Ha tengoknya kata kalau suka makan minum Makan minum itulah seneng kita diru dia Cara duduk dia Cara makan minum dia Cara bergaul dengan isteri dia Kalau punya isteri ramah Tengok jadi dia Ah, Jadi contoh ha, segala-galanya Hmm baik Kemudian Kata syaraf pulak sikit lagi ha, Kalau masuk kerana hajat Seperti kerana ziarah sakit Dan kerana orang pergi barat ha, Tak barat Ah tidak ditegah daripada masuk wahina izin ah dan ketika itu ketika mana tu hina iz kana ketika masuk kan hajat tu bila boleh kira subuh men tolamu tu pagi ada lamu ada meda pula dah tengok jika lamo boleh duduknyo sok ada gini jadi rali ah hukum dia gigi tu dibenarlah kita apabila gigahnya adanya lamu meda Ha tengok jika lamonyo jika lamo boleh tutupnyo kena qadha dah qadha min naubatil madko di alaiha kena qadha lah daripada gilir isteri yang dia dimasuki atasnyo tu qadha lamono mithla mufsihi hmm qadha tu umpamo lamonyo duduk pejewi ha tengok sarang cigo ah Ah tengok tu. Haji balik Sipatima apa je tengok ah oh, apa 3 jet, 4 jet kena qadha. 5 hari kena qadha. Qadha kan no? cukup dia menyarik buku ni cukup dah. Tapi kena tambah lagi ni. Cukup apa? Nila boleh tu baik. Hang kenok qadha 3 je hati lagi ha, dulu ni. Ah kesannya ah sudahlah. Ah itu tu. Nak qadha. Jadi ada no lamu, kita tengok sakit, ang sakit lama tu mu. Ah, hati kerja dah, hati kerja dia mukno koto. Ah, tadi mereka ni kata tak bola lagi lah. Bos apa bukunya, jom jahsab bukunya dek. Mana kata lagi lagi? Mau kau sembilan, ang koto tadi. Kau tunggu. I, masya Allah tunggu. Anak kau juga, saya agak agak bini bertemu hari masa lapan, banyak panaa ye, panaa ye. Ha, eh, dia ada masalahnya. Banyak masalah. Hmm, tu dia. Ha, ah, dia tak takut kepada Tuhannlah, takut kepada Allah sangatnya. Hmm, tu dia. Ha, ah, telah kata dia kena qadhaih eh, masah lebih tadi. Pasal gil lebih. Ha, gil ni. Ha, bencana qadha, qadha bin nawbatil ah, madhu kulli 'alaiha itu. Ha, siap. Ha kalau nyegi sapak, ah ha, sapak kau mesti boh kena itu boh kata. Ha, galak deh. Pak injamaah. Ha sudah. Maka jika jimak ia, ha ni seng hak sebenar dia bila? Dia kecik dia habis. Ha ni kecik hak sebenar ni. Ha maka jika jimak ia zop tu suami tu. Ha sebenar bukan giliran giduk orang ni eh apa ke jimak tu apa kata eh. Qadza zamanan jimak. kena qadza masa jimak. Kena qadha Hmm, pleid media learning kalau sapa je bukan enda, tale je lagi kena qadha. Hmm. Diri ke, kan? <laughs> la, ha. Diriji mok qadha gak nah. nafsal eh. jima'ni. Ha, jima' dak enda qadha. Ha, mun jima' lenung enda jima' teleni qadha. <laughs> Masya-Allah. I, e, kuasa arnok ni deh. Ha, deh. Hmm, keadaan ni kala taduat kecek mai pat kursi taleh ni. Ka panggil. Ha, tapi dia tetap mengaji dia, tak ada apa-apa. Innallaha la yastahyi min al-haq. Allah tak suruh malu hak sebenar. Hidak nak reti kau mana. Ha dia. Agar kita kadang-kadang bila nak berkata sebenar suka malu, apabila dak tas gerai tu oh ha tu. Ha, itu haram pula. Ha, ini dengan hukum Tuhan dah. Eh? Bila kita tanya hukum jawab belani wayak belanilah. Hmm tu dia. Zaman al-jima' la nafsal jimat, la qadha yaqdi zamanah jimat tak ada kena qadha. Di jima' itu kata dia. Illa ya pasurah zamanu, amalek ha, bahwa kita banyak apa pennek maso nyo. Ah, ha, amalek bahwa pennek maso nyo. Hm, pada ha, yap maka tidak nokodalah ia muka mata ya, ha, ah, mata ya, hmm. tu dia. Ah, ha, pasarok ya dosa tu ha berlaku tubuh ha balik perempuan bu, uh, bukan killer dia tu dosa tu ha tengok tu wayaq hasiah wayaq wayaq sibil jima'i wa pun hmm tu dia wakanal lidharurati ha tu wa ha, tahrimul waqila lizatihi balli iqa'il ma'siyati tu harai apa isteri dia ha kau dia pun kata harai apa isteri dia? Ya. Ha, ni ya tak ke halal isteri ah haran ni apa nge buki lizatihi Harawati buke diri wote tu ara balli i qa'il maksiyati bihi membahagian menjatuhkan deraka dengan sebab wote itu. Nah wana wah wa sarful zaman li itu gijuk guna masa pada bukan tuan. Ha. Ah sebenarnya duduk dalam giliran Siti Fatimah, pastu dimasuk dalam ah ha, di rumah si Khadijah tu, ha, kalau tak masuklah kanah hajat, harai masuk tu lagi dah. Masuk tu harai dah. Apabila kanah hajat, tak apa. boleh pergi syarat menak sudah ya, gi ah gi ziarah ke apa tiba-tibunya berlaku persetubuhan ya. atau haram tu sebab gi duk guna masa bu, hak ni bukan tuan dan bukan tuan giliran ya. ah ha, tengoklah tu ha, ha, ha, ha nah Allah sulitnya. jadi patah minujimu patah harimul jima'il lazati baligh amrin kharijiy ah ni pelat juga dah isteri kita dah halal nikah kahwin halal ah ha, tapi ada tempat haram soalah Eh ha, cuba berlaku persetubuhan dalam masa haid itulah ha isteri pada akan ha, ana akan ari dia. Ha, Habih ha tengok kita dapat tahu hukum beberapa hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, beginilah Bila kita tahu begini ha apabila ha kita berumah tangga sikit lagi ke dia Allah Taala ni siapa bini dua ke ha nak no, urat tangan, kat tangan, kat tangan. <laughs> ada tanda. Ini hukumnya dia. Ha ni, duduklah, ni, ni. Dia ada hukum hukum tidak beratlah kita dengan Tuhan kena soalat ah itu nah cukuplah dulu wa ara awa idza aradaman bi zaujatun asfar aqra baina unna ni masalah bila nak sapi nah kena wak ummi dia ada